то в хаті поселилося щастя. До господарів цієї хати сусіди ставилися з повагою. Взагалі тварин ніколи не називали людськими іменами. Виняток становили тільки лелеки, котрих називали як членів сім'ї. З ними розмовляли, радилися. З прильотом лелек можна було починати сівбу. Якщо вони довго не відлітають у вирій, то зима має бути теплою, а якщо поспішають відлітіти, то на холодну зиму. Тотемом одного з стародавніх племен можна вважати козу. Мабуть, це було пастуше плем'я. Обряд «Водіння кози» зберігся у новорічних колядках до наших днів. Давнину це священне дійство справляло глибоке враження на учасників обряду. Воно символізувало воскресіння кози, тотему, тобто предка народу після наглої смерті була пам'ять про сумні і радісні сторінки перед історією народу. На жаль, тепер привісний зміст цього звичаю для багатьох незрозумілий. Однією з форм шанування тотема було перерядження в маску тотемної тварини, танці навколо неї. Церква довго боролася з цими звичаями, проте вони дожили до наших днів, хоча вже не завжди зрозумілі. Поруч з людиною з давніх-давен Жив собака, який вірно служив своєму господарю, охороняв хату, подвір'я, отару. Тому, як і в багатьох народів, собака став символом вірності. Чимало звичаїв прикмет пов'язано з поведінкою собаки, особливо з його виттям. В народі примічали, як саме виє собака. Якщо голову тримає вгору, то чує десь неподалік вовка». Якщо ж виє, опустивши в голову вниз, то віщує смерть людини. Собаки, як і деякі інші тварини, тонко відчувають усі зміни в природі, що відбуваються перед стихійним лихом, наприклад, землетрусом, повінній тощо. Тому народ завжди був уважним до поведінки тварин. Перед стихійним лихом починають кричати кури, корови, вівці, кішка тікає з хати, собака виє. Домашню худобу дуже шанують, як найперших помічників родини. Про тварин завжди згадують на великі свята, даючи їм їжу зі столу господаря на різдво. Їх освячують, окроплюють свяченою водою на водохрещі та на великдень, щоб не хворіли, щоб уберегти від чаклунів, відьм та іншої нечистої сили. Для домашньої птиці є навіть свій оберіг, так званий курячий бог, Камінчик з отвором посередині, який знаходять у річках або просто в землі. Його прив'язують в корниках на сідалі, щоб оберігав курей, давав їм плодючість. Вважаю, що крик курей вночі означає їхнє моління своєму богові, а камінець оберіг є своєрідною іконою чи ідолом. Захистом тварин від епідемій здавна вважалося «оборювання». Жінки всього селища збираються таємно вночі, босі, з розпущеним волоссям впрягаються в плуг чи суху і проводять борозну навколо селища. При цьому скиба від плуга має лягти в бік протилежний селу. Якщо вийде хтось назустріч, людина чи тварина, того вважають самою епідемією. Тварину часто розривали на шматки. Людину дуже били, бо вважалося, що цей обряд слід здійснювати в повній таємниці. Таким чином охороняли себе люди від чуми. В Україні записано цілий ряд спогадів про оборювання міст і сіл, про об'їзд на лопаті, обхід жінок з галасом і калатанням з коворідками і каструлями, вигнання пошесті, епідемій за допомогою різних магічних дій. Таким чином, упродовж віків в Україні вироблялися системи звичаїв, обрядів, спрямованих на забезпечення родючості полів, плодючості тварин, які є складовою добробуту родини, її щастям, здоров'ям усіх членів сім'ї. Ці звичаї свято шанувалися. Той, хто не дотримувався звичаїв, втрачає не тільки своє багатство, але й пошану сусідів. На жаль, багато цих звичаїв були втрачені, адже за останні століття виробилися негативне ставлення до стародавніх ритуалів –